Nu har det gått ganska lång tid sedan sist. Det var ju julafton på våran sedvanliga dag, tisdag. Och då skypade vi lite med varandra men det spelade vi inte in för det hade inte blivit något bra avsnitt tror jag. Nej. Jag sitter i Göteborg och du är backadid och jag måste bara säga det här. Jag är så, alltså jag är så jävla... Arg. alltså Och det kokar genom bord och jag känner dessutom skam För det fuckar alltid upp för mig Tekniken, vi har precis spelat in ja, men Vi har ju suttit ja. i 45 minuter Vi var ju typ färdiga. Och så bröts mitt internet Och så skulle vi lyssna på det jag hade spelat in Och då är det enda jag har. Det är när jag säger till dig så här. Nu är det något som händer, det låter som att du pausar. Alltså min sista mening på inspelningen är det enda som har gått ja. in på ja. det inspelade. Och jag säger så här, Anders sa till mig, eftersom Anders stod är min tekniker så fick han komma in och hjälpa mig och vi fick köpa till mera internet och så vidare. Så sa han så här, det är ju bara en läxa till nästa gång. Och då blev jag så jävla förbannad. För jag undrar vad det jag ska lära mig av det. Jag har ju uppenbarligen spelat in... Det är ju något som har fuckat som har gjort att allt jag har spelat in inte har kommit med. Men det sista har ju kommit ja, med. Ja, visst. Det kan ju inte vara Nej. mitt fel. Nej. Eller? Nej, är... Alltså nu bara är jag så arg så jag måste... Alltså jag blir så trött för det har ju fuckat ja. upp flera gånger. Och, och det är ju också att jag känner en sån enorm skam för dig som... Får sitta där och vänta och vänta. dig. Det är det jag som ska känna skam, för, eftersom det är jag som tvingar dig till att ha den här podden. <skratt> ja. Ja. ja, faktiskt, det är nog du Exakt. som ska känna skam, egentligen. Nej, men och, och nu känns det så här: Det känns så märkligt att gå igenom det man har pratat om en gång till. Men vi kan väl försöka göra, göra ett litet försök. Absolut. Och sen, eh, ja men vi, ja, det är bara att klippa bort det om det inte funkar. Mm. Men har du haft en bra julläge? Eh, ja, det har jag faktiskt haft. Eh, ja, och också eh, mitt besök hos Kjell Jag gjorde att jag blev, eh, jag blev så, eh, alltså han satt där ensam. Han sa när jag ringde att han skulle ta på sig sina byxor annars hade han suttit i de men eh, han satt där ensam och åt sin mat och kollade på tv eh, och sen efter det, när jag åkte därifrån så blev jag så känslosam så varenda liten grej på askungen började, började typ gråta när jag såg mm. när råttorna skulle fixa askungens kläder och så Det är ju någonting känslosamt med jul ja. som växer ju äldre man blir och kanske framförallt när man har fått barn ja. Jag känner också att jag var på en julkonsert innan jul, en riktig liksom så där som jag betalade för att gå och se. och Jag, och jag har väldigt svårt för att gråta liksom, till vackra saker, och speciellt om min pappa sitter med eller något sånt där. Så jag satt och liksom jobbade bort mina tårar som bara ville trilla ner för kinderna hela tiden. men Efter den julkonserten så har jag, varit jag och Anders har befunnit oss, så har jag liksom dragit, för det är ju julkonserter, offentliga julkonserter precis överallt. Så när vi har varit och köpt lite julklappar och sådär så har jag alltid hamnat framför en sån här julkonserter och bara satt mig ner och velat gråta. För att jag tänker så mycket på alla, ja men kanske inte så mycket på Kjell Hobjar och hans situation men jag tänker på de barnen. Som har en tråkig situation. Och det, alltså, det är så hjärtskärande för mig. För att man känner ju själv förväntningar från ens, e alltså, ens egna barn är ju liksom lyckliga. Och de kommer ju få julklappar och ingen mamma och pappa som slåss eller super ner sig och sådär. Mm. Men alltså, och det, det växer för mig varje år just den här magknipkänslan över hur fruktansvärt det är med den här. Högtiden. Alltså alla de här förväntningarna. Och, alltså det, det ska bara vara magiskt för barnen. Och så, så kanske det inte är det. För ganska många barn. Ja visst. Och, och det är ju väldigt sorgligt också. Med vuxna människor som sitter i ensamheten och så. Men, men det är också... Jag, jag tycker det är en fin högtid. På något sätt också. Det är mycket... Jag vet inte vad jag ska säga. det, det är fint men det, det är också väldigt krystat. Mm, ja. Absolut. Har du lyssnat på Alex och Sigges senaste podcast? Ja, för jag var så himla trött så jag somnade någonstans där vi jultomten. Nej, men, som du, men som du sa att det skulle vara att julen ska vara magisk, magisk och så. För de båda två gick in ganska mycket för att vara tomte och lura sina barn. Mm. <laughs> och jag, det jag är ju så jag är så... Um, det är så långt ifrån mig att man kan komma, typ. Alltså jag fattar inte att man... Alltså det är ju mig det är fel på. För alla andra vill ju ha tomtar. Och att barnen ska tro att det finns tomtar. Så. Men jag bara känner att det är en sån grej som gör att... Eh, jag vill att de ska veta att det inte finns någon tomte. Eller någon, eh, några spöken. Eller några troll. Eller. Alltså för mig är det så självklart. men eh, Så när jag hörde Alex och Sigrid så blev det ju helt paff. Att man kunde se... Det se det på ett annat sätt. För, för jag förstår ju att det är någon eh, vits med fantasin och eh, att man får använda den på, på olika sätt men ja, Jag vet inte, vad tycker du om tomten? Att... Jag, alltså, jag tycker det där har gått som chok, sjok i livet. Det här med tomten. Som barn tyckte jag ju såklart att det var väldigt spännande och lite läskigt och sådär. Ja men såklart när man hamnar i tonårstiden och sådär, någon efter pubertalfas mellan 20 och 28 så är man liksom, där man inte bryr sig så mycket om jul där jag hellre har jobbat och fått julobet. obet mm. men, men nu känner jag nog att, att de väsen, jag kan nog vara lite så när vi går i skogen att jag pratar om troll och... Däremot så använder jag inte det som Något skrämselvapen Nej, nej Om du förstår hur jag menar utan att det Jag tycker Jo, jag kan nog gilla fantasin Och att jag vill framställa det som Ja, men det här magiska Som jag vill låta Att det är, ett, det är mer ett väsen och, och framförallt runt jul Där det kan bli så centrerat Kring julklapparna Att det Att det ska vara någon Att det är mera eh, jag vet inte om jag ska säga magi men det är någonting det är en speciell dag på året och det händer något speciellt och mm. det är ganska svårt att få till det den speciella grejen också utan ett väsen som jag ändå tomten i Sverige får vara för, det, för, det har ju, för mig har det ju inget med vad är det, det här tyska helgonet är det va? Från början. Du vet jag faktiskt, Sankt Nikolaus. Det där har jag ingen koll på. Okay. Nu sitter det säkert massa bässervissrar och vet vad det är för någonting. Men, ja, men det är nog det här att... Ja, det är spännande och, och samma sak när vi går i skogar. Att de här stora bergen, som, eller berg, eller stenarna som finns. Att de kanske är troll som ligger och sover och sådär. Jag tycker det, det, är lite, det är något som händer i mig också, tror ja. jag. Nå, En spännande tanke att det kan vara så. Men jag var med om en annan sak nu. Vi, jag och Josef och en som heter Jonas eh, var och kollade på inomhusfotboll eh, mm. för några dagar sedan. Och sen var det helt fullsatt, så det fanns inte en sittplats ledig. Och sen så var det en ståplats sektion längst bak. Och där var det också helt proppat. Så, man, så även att vi, vi fick betala för att komma in där, men vi fick, kunde inte se någonting. Och det tyckte jag var fel. De kan ju inte ta betalt för att. Man, och sen så kan man inte se fotbollen. Och så då stod vi längst upp och försökte liksom få en skymt av bollen. Eh, och sen på andra sidan planen, liksom, så stod det, var det en annan läktare där bara fotbollsspelarna fick stå och kolla på matcherna. Mm. Och där var det inte alls mycket folk Och där fick man ju inte gå in då, Utan det var bara de som skulle spela fotboll Som fick stå där Och jag hade ju varit med och spelat För några veckor sedan I gruppspelet där Så, hade jag varit där. så då visste jag att man kunde gå En väg ner I källan Och sen komma upp genom omklädningsrummet omklädningsrummen, Och sen komma ut där Och det, var det hade ju Ingen hade ju brytt sig och de gjorde inte det heller för vi, vi tog det initiativet. Så vi, det var otroligt spännande. Mm, wow. så tonårsspännande. Ja, och, och de var helt, jag var nervös en liten stund när vi hade stått där. Men de, de alla var nervösa <laughs> hela tiden. Och det var ingen, det var av de tusen personerna, det var nu 800-600 personer så var det inga, ingen annan som visste om att vi hade gjort det. Och ändå så, var de så nervösa så de inte kunde vara kvar till slut. Men är inte det bättre att göra sådana saker än att tro på tomten? Jag tänker att såna där saker är ju helt fantastiska att göra. Och just den där, där man lever ja. på något sätt när man gör det. Men jag, skulle, jag tror att jag vill särskilja de två grejerna. För tomten är en fantasi och det där är en verklighet. Ja. Men jag är, alltså jag är med, för jag har verkligen känt något så här antijul under en ganska lång tid. Men sen nu när jag har barn så tycker jag att det är några dagar på året som ska vara spännande. Och det är till exempel födelsedag. Alltså jag tycker att det kan absolut få vara någonting spännande mer än, än vanligt med de dagarna. Ja. Och ja, ja, jag, jag kan inte riktigt, det är ändå något som har hänt bara de senaste, ja men absolut sen jag fick barn. Och eh, det är svårt att, ja mer än att just att jag har fått barn kan jag inte riktigt. För jag kan inte försvara det längre än så. Nej. Nej, nej och det är ju intressant eftersom det, det kändes så självklart för mig och, jag, och liksom att jag blir helt paff när jag hörde att folk vill tycker att det är lite roligt när barnen blir rädda och så. Alltså det kanske. Ja, men det är ju sådär kanske att göra dem rädda. Det är väl, alltså för grejen att första året vi hade tomter med Alan så var vi väl lite nervösa för att han skulle bli rädda. Och då tänkte vi att men då tar vi bara av oss mask, eller den som är Tomte får bara ta av sig masken och säga att. Men Erland tyckte att det var så otroligt roligt med och Han var liksom väldigt framåt och pratade och ja. Och så där. han var väldigt lugn bekväm i situationen och då tror jag att men då var det liksom roligt för oss att se på han när han hälsade på tomten liksom och tyckte att det var kul men ja. denna skrämselgrejen ja. kanske inte riktigt men har man egentligen några minnen av tomten från när man är liten jag minns bara en eh, tomte och det var mina föräldrar är skilda, så för mig har det varit jättemycket på julafton att jag har åkt mellan olika platser. Och så kom jag ihåg en gång när vi kom hem till pappa. Och jag, jag tror, nu ska jag inte säga för mycket, men jag tror att han kanske hade druckit några öl innan. För när vi kom då var det liksom som en ensam fest <laughs> där. Mm. Och... Och pappa skuttade runt, alltså bokstavligt talat, skuttade runt i någon tomtemask och var galna tomten. Och det är den bästa tomte-grejen, tomteupplevelsen jag har haft. Och det är den enda tomte jag egentligen kan komma ihåg. Ja. Punkt. <laughs> jag har heller inga direkta minnen av tomten. Så... Men eh... nej men alltså, skulle Janne och Norr tycka att det var roligt med tomten... Alltså det jag är rädd för är ju att de ska bli rädda eh, och eh, skulle de liksom se fram emot tomten och så. Men, men Janne har ju uttryckt att han inte vill ha någon tomte och, och så, eh, så det var, är ju därför. Men annars hade, inte varit något, annars hade jag också velat att han hade tyckt det var lite spännande och sådär. Men, men just, just rälslande, ja, vi ja. kan nämna tomten, men eh, ja det, det är häftigt att man kan se saker så olika. Ja, verkligen. Men äh, ja, vi äh, lägger ner tomt i snacket. Va? Det är lite tröttsamt också det här snacket om jul som helt naturligt infaller sig ja. efter jul och mellan nyår och sådär. Men jag kan bli otroligt trött på folk som ska summera och, och gå igenom att prinskorv och köttbullar inte alls är så gott ja. på julbordet. Mm. gör en tvärkastning helt enkelt. Ja. Jag och Anders var på Ikea lite innan jul. Och eh, så skulle vi såklart äta lite som man gör när man är där. Och Elan eh, vill gärna leka i den här lilla lekhörnan som finns där uppe. Mm. Ja men du, alla vet vad jag menar. Ja. Och, och han stod ju såklart och vänta på den här lilla dataskärmen Men den blir ju alltid ockuperad Av ett barn som sitter där Hela tiden tills de föräldrarna Säger att nu ska vi gå Så, så det blir ju aldrig Så att alla får, får leka Med den Men så kommer det ett barn Och börjar puffa på det andra barnet Och liksom visar att Jag vill in ja. så, Och då går Anders fram Av någon anledning Och ska här, kolla läget och då visar det sig att det här barnet som står och puffar på den andra, hon är döv. Aha. Och då ser jag, när Anders ser det, så ser jag hur Anders börjar famla och vackla med blicken och fortsätter tala. Fast med en så här tydligare röst, så tänker jag så här: And Undrar om Anders tror att hon hör bättre ju tydligare han talar och sen så kastar Anders ett nervöst öga till mig och ser så här jättefrågande ut och jag jag känner att jag måste skratta så mycket för då undrar jag så här barn som har någon ja, men får man säga defekt för att vara döv är väl någon form av defekt eller är jag ja, hård men... jag vet inte om man, men du, ni förstår nu, nu Okej, okay. jag tror de hör ja. mig nu. Men då, alltså jag menar det är, ja. man, man har inte alla hästar hemma. <laughs> Kanske man kan säga. <laughs> <laughs> Nej men... Vi är värd. Alltså det är så oetiskt av mig så jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska använda, använda för korrekt ord, men det här barnet var i alla fall döft. Ja. Och... Eh, var säkert jättebra på många andra sätt Men <laughs> Det jag vill säga är att om, om det finns någon Jag kan inte fortsätta <laughs> Alltså folk som lider Av något ja. De har fått så mycket uppmärksamhet ja. För deras föräldrar Och anhöriga Och förskolepersonal och sådär de lider jag av så jag vet inte, dåligt samvete eller liksom de vill ju bara se till att allt annat blir så jävla bra som möjligt för det här barnet. Ja. Så de tar för sig. Ja. Alltså de går fram till datorn på Ikea och puffar på den ungen som sitter och spelar. Det gör ju inga andra barn. De står ju bara där och, och liksom stampar bredvid. Har jag en poäng i det? Ja, kanske. För att inte garden Det kom lite plötsligt, men det kan ju säkert det borde vara, det borde inte vara 100 så, men säkert mer än mer en snittet för oss. Gud det här får du klippa bort sen jag. Jag är jag galen. Men det, det jag osökt kom att tänka på då efteråt. Det roligaste av allt var ju Anders liksom förvirring i det hela. Ja. Men det jag kommer att tänka på sen. För när man går på Ikea. Då är det ju såklart mycket andra män och kvinnor. Och, och jag har någon slags inbyggd scanner. Som gör att jag liksom. Eftersom jag är heterosexuell så scannar jag av alla män. Och tänker så här. Ja. Eller. Nej, och då, ju värre situationen är, för att säga att man är en dålig dag på Ikea när det kanske är massa män som man egentligen skulle ha sagt nej till. Ja. Så till slut börjar man ju tänka så här, ja, jo då. Och då undrar jag, hur långt kan det gå? Det här med att, jo men, jo men jo. Men det har väl med alkohol att göra med? Jo, absolut, absolut. Alkohol är ju en otroligt farlig faktor i det där. Ja. Men det jag tänker då är, nej men, uff, det här får vi verkligen klippa om det blir oetiskt. Men om man skulle bli instängd på en daglig verksamhet, ja. skulle man till slut? Ja. Ja. Han är väl ändå fräsch, han med Downs. Jo, men det, det var ju faktiskt Billy, en gammal klasskompis till Andes som sa det, som berättade för hela fotbollslaget om man skulle bli instängd med bara män tillräck ja. tillräckligt länge. Och då tänker jag att om man kan eh, liksom från att vara heterosexuell till att bli homosexuell på grund av omständigheter så måste man ju också, i ditt fall, i ditt fall också... Definitivt om det blandas in alkohol. Ja. På något sätt. Och, Men skulle man, om man skifflades tillbaka i, till neandertalartiden, skulle man liksom bli den som hade gjort det med neandertalare till slut? Ja. <laughs> Eller om man är bland djur. Ja. <laughs> Snart är, är väl det ändå okej okay, att ligga med djur. Eller? Är det olagligt? Hur är det? Jag vet inte Det är olagligt men ska bli lagligt Eller tvärtom Men, men varför säger du snart? Vad är det som går i den riktningen? Nej men är det inte no De skriver de lagen Jo men Det har varit Lagligt ja Hela tiden Och ska bli olagligt ja. Det gäller att passa på Musik alltså. <laughs> Jag, tänk ja. jo, jag tänkte på det när jag har lyssnat på första podden nu några gånger. så Ibland så, så hör man ju eller så tror man att jag är helt dum i huvudet när jag inte svarar på någonting som du har sagt. Men det är ju för att jag inte har, har hört eller jag antar att det är samma med dig att du inte hör riktigt alla ord jag säger. Eftersom det, ska, det kan vara bra att veta det för lyssnarna. Att vi är inte så dumma som vi verkar. Ja, fast jag vet inte, Lagge. Nej, inte jag heller. <laughs> Nej, men ska vi... Det här får du klippa. Ska vi... ...försöka oss på nåt... Ja, men gud! Jag vet en grej, Lange. Alltså Nu har du ju fuckat upp med vårt... ...eller med mitt... ...min teknik. Ja. Så lite för många gånger, känner jag. Ja. Och då är det så här... För först när vi började spela in, då var jag ju så här, Ja, ah, men... Shit. Vad, vad häftigt. Det här kommer bli en succé. Och då drabbas jag ju alltid av att... Jag tycker det ska bli skitjobbigt när vi inte är en succé längre och sådär och när vi faller. Ja. Det tycker jag är jättetråkigt att tänka på. Men nu så har jag haft en inombordskänsla av att jag ska få sparken från podden. Jaha. För att jag tänker så här och lägger så trött på teknikskiten. Och då går jag så här och undrar hur han kommer att säga att nu får du sparken. Ja, men det kan vi prata om. Ja, och då måste jag och då måste vi för vi har ju sagt någon gång att vi ska sätta upp typ så här, vi kör 30 avsnitt och ser vart vi hamnar någonstans. 30 40. Ja, och då tänker jag så här men han kanske härdar ut. Och sen säger jag så här nej, det går inte längre. Uh, det är ju skitjobbigt. Du får ju linda in det. Ja, precis. Jag ska fundera på vad jag ska säga. Uh, nej, så det här funkar inte. Nej. Nej, jag har inte tid, för det säga. Något som. att det beror på dig, inte på mig. Ja, just det. Det är ju bra. Uh, det, bra. det är inte dig det är fel på. Det är, det, det är min teknik som, som står här. Åh <laughs> oh, gud. Jag måste också säga att alltså, sen du sa att Hobjel eh, var från Uppsala. Ja, jag tror det är Elisons men jag tror det är Uppsala. Um, det, <laughs> ja. Så, så känner jag mig sammankopplad med honom. Jag har varit inne på hans Facebook-sida. Alltså jag känt att jag blivit intresserad av honom. Ja. Är inte det märkligt att man, man måste, hit, eller för mig är det så med, framförallt med konst och så där, att jag känner att jag måste ha någon tillhörighet till den personen för att uppskatta, jag är ingen konstkännare men om jag är, är sammankopplad med personen på något sätt så känner jag att jag kan uppskatta det på ett helt annat sätt. Och tycker att allting, helt plötsligt blir allting väldigt fint i mina ögon som den personen gör. Ja, jo, man behöver ju någon slags ingång. Och att någon kompis berättar någonting lite grann bara kan ju vara en ingång. Mm. Eller att, som det var för mig, att jag gick på sjukhuset i Karlskrona och såg en tavla när jag när Janne mådde dåligt. Det var ju min ingång i det liksom. Att jag... Ja just det. Så, men det så tycker jag det ofta, men det kan vara på både på gott och ont, om man lär känna någon musiker till exempel. Och sen alltså, ger man den musiken en chans bara för att man känner honom eller henne. Mm. Och, och så gillar man det för att den personen verkar vara en bra människa liksom. Så gillar man det. Men samtidigt så, så kanske man inte. Det kanske inte blir magiskt på samma sätt som det hade kunnat bli om man inte hade känt. Personen, ja. nej men absolut det är något det... det blir som att ta sådana antidepressiva topparna blir lägre och dalarna blir inte så nej. djupa djupa, just det men, fast Hobi, jag älskar ja. Jag ju ja och jag mitt hjärta har börjat slå för honom med ja. sen jag fick veta det även om jag tyckte att han har varit en spännande person Titta på och observera när jag har varit i Bracken -Hobby. Ja. För man ser ju honom ofta. När man är där. Och Benny tycker jag är härlig. Jaha, var varit länge sedan jag såg och undrar vad det hänt mot honom? Wow. Jag tänk, men just det där att man inte riktigt... För, mig, för då börjar jag tänka så här, när det är saker som jag gillar för att någon annan har sagt det eller för att jag är sammankopplad med den personen på något sätt. Mm. Då, då funderar jag på om det är för att man inte har något, någon egen stil. Eller är du med hur jag menar? Att man liksom inte kan avgöra själv riktigt. så här. Man är så van vid att få allting imprentat. Men man vet inte riktigt vad man själv tycker om eller inte tycker om. Mm, ja, så är det mycket med musik. Till exempel att man får mycket mat att... Absolut. Så är det inte med tavlor direkt eller konst på det sättet. Att... Nej. För oss i alla fall. Nej. Nej, det finns väl inga kanaler för det. liksom. Jo, jag tänkte på en annan grej. Och det är när vi pratar om. Om, vi, om du klipper in när vi pratar om Alex och Sigge eller så Ja. Jag tänkte att vi måste börja benämna dem som våra kollegor. Att vi gör oss. Ja. Att, att det kan bli våra grej att vi gör oss poddare till kollegor istället för konkurrenter. Ja, men vissa vill man nästan konkurrera med hellre än att vara kollegor. Än att vara kollega med. Inga namn. Men... Fast å andra sidan så behöver väl inte vi vara så rädda för det. Vi behöver inte vara så... Vi kan ju vara... vara ödmjuka för att vi sitter inne på något annat. Ja, ja visst. Men vi måste tacka det har vi gjort. Eller det har vi inte gjort den här gången. Nej, det har vi inte gjort den här gången. Men alltså, vi har så snygga mickar. Ja, det har vi att tacka Sensus för. I Ronneby. Ja, men jag kom på att min kompis Josef som är här nu, är inte här just, men jag har träffat honom idag. Han, han bor i Malmö. Mm. Han jobbar ju också på Sensus. Ja, just det. Tack Josef. Så, ja, Josef, ja. Det blir ingen julbonus för dig i år, för den gick till oss. <laughs> ja. ja, han är så dum. Ja, <laughs> <laughs> men speciellt när man har eran dialekt är det svårt att säga ord som ah. börjar på r kan jag tänka. Jag <laughs> inte börja på det är ju till exempel säga väst hade du sagt väst? Ja. Uh -huh. Sådana ord med o r mitt i eller svårt. Ja. Sara. Men men gula Bländ vill också att vi ska komma med någon slags slogan till dem. Ja. Uh -huh. Det ska vi jobba på, va? Jag har en. Säg. Jag har inte arbetat färdigt med den, men den är typ så här Gula blend Vi gör dig till vad vi heter. Alltså att man gör dig till gula händer och tänder. <laughs> <laughs> Nej, det, jag, jag får arbeta vidare på den. Ja, men Den var bra när du förklarade. Ja, man ska inte behöva den med slogan helst. Nej. <laughs> Okej, okay, du får fan att du kommer få en bättre till nästa gång då, Eller om du har någon redan. Ja, jag ska göra Innan jul Så stötte jag på En pappa Till Ett barn på Erlans förskola Ja och han gav mig en känsla som jag ganska ofta har med mig. Och det är här att inte vara vuxen på riktigt. Den här pappan är vuxen på riktigt. Och det är så att de ska snart flytta till Danmark. Och då gick jag igång ganska hårt på det och kände liksom, med Danmark där har jag varit jättemycket. Och det är också en stad jag vill flytta till. Eller, gud vad fuckar det? Köpenhamn vill ja. jag flytta till som ligger i Danmark som är ett land. Och, och så sa jag till honom så här, Men gud vad kul, där har jag varit jättemycket Jag älskar verkligen Köpenhamn Och jag skulle också ha kunnat tänkt mig att flytta dit Och så pratade vi om det Och sen sa jag att ja, men jag hade en god vän som bodde där ett tag Och då var jag nere väldigt mycket Och då blev han ganska exalterad Eftersom han ska flytta dit Och, och frågade vart i Köpenhamn hon hade bott ja ja Och då blev jag ganska... Ja, men så sa jag att jag hade en vän som bodde där. Och då frågade han eh, vart hon hade bott. För det var jag ganska intresserad av eftersom att han ska flytta dit. Ja. Och då sa jag, ja, men jag var så självsäker och liksom, yes, hon bodde i Stavanger. Ja. Och, ja. Men alltså förstår du hur platt det föll? För han skrattade inte. Han bara tittade på mig och så sa han, men det ligger ju i Norge. Och jag blev så perplex. Jag visste liksom inte vad jag skulle ta vägen. Och det kändes som att jag ljög om hela grejen. Och liksom, oh, jag har sånt häftigt liv. Som har kompisar som bor i, i, i Danmark. Och där är jag mycket. Och så tänkte jag på att jag berättade för honom att jag jobbar inom beroendekliniken. Och då tänkte jag att han trodde att jag har varit pundare. Och som nu är ren och jobbar och hjälper med andra hjälper andra pundare. Ja, ja. Men och sen så, en dag senare så träffar träffade honom igen och då börjar vi prata om, Erland frågade om en kalender som de <här> håller på med på förskolan. Och då frågade den här po pappans pojke vad skillnaden mellan almanacka och kalender var. Och då började den här vuxna pappan förklara skillnaden. Och då kände jag så här hur, hur kan man veta vad det är för skillnad mellan en och en kalender? Och jag kände mig, jag känner mig som ett barn Simla himla mycket. En tonåring som bara lajar runt i livet. Har du känt den känslan någon gång? Ja, okay, men äh, jag tycker inte det är så jobbigt. Jag tycker det är ganska gutt. Men det kan, kan det vara. Men nu tycker jag att det är ganska många vuxna. Riktiga vuxna. Och så känner jag så här, jag vill också vara vuxen och säga så här, hon bodde i Amagre. Inte i Stavanger. Alltså förstår du? Jag tycker det är så jobbigt när jag gör ja. sådana grejer. Ja, men vissa, vissa saker är ju värre än andra också. Men, men jag tänker till exempel på, på John, som, som jag spelade med. När jag sa till exempel till honom, hallå pysen. Då hade han fått för sig att pysen betyder att han var en liten ung kille. Och jag, det hade inte jag tänkt på, och det betyder säkert inte det heller. Men, men sådana grejer kunde han bli väldigt upprörd över. Eh, när man sa hallå grabben eller pysen eller något sånt. Men, men samtidigt så, så sen, när han träffade min bros eh, fru Helene första gången Hon, det var på ett hotell i Örebro eh, och då så var det 50 personer någonting som kom från Socialdemokraterna någonting som skulle checka in och vi kom in där i, i få igen så skulle vi hälsa på Helene och det var första gången vi träffades. Så tog vi hand och hälsade. Och sen helt plötsligt så kryper jo, äh, John. Så går Jan bakom Helene. Och kramar henne. Och sen så bara välter han henne ner. Alltså han ramlar baklänges med henne över sig. Och det var så fruktansvärt roligt att se. Eh, de där 50 personerna från Socialdemokraterna som bara stod och kollade. Och Helene som inte hade träffat någon av oss Innan. Jag undrar hur hon tog det. Hon blev eh, paff förstås, men hon tog det väldigt, väldigt bra. Men eh, alltså Jon, han är ju han var ju då inte så vuxen som vi. Han, han hade ju barnasinnet, barnasinnet eller dummasinnet kvar. Men jag undrar bara för att det, det krävs ju en viss kraft för att dra ner en person på det här <laughs> viset. Men alltså det kan inte ha varit en mysig kram från början. Ja, det var, jag tror det var vinter så alla, båda två hade ganska mycket kläder på sig. Så hon slog ju sig inte någonting och det sa hon efteråt också. Att, nej det kändes ingenting och det var lite härligt. Så hon det var lite härligt. Vad sa Jon då? <laughs> nej Jon, han blev också helt paffiga. Ja. Han blev lika paff som Helene tror jag. Men jag tror, att det, jag, jag tror att om jag skulle välja ut det bästa John har gjort någon gång så var det just den händelsen. För det var så, det var så otroligt roligt att se. John är ju också den första som, har, som vi vet har lyssnat på vårt avsnitt. Som faktiskt ligger ute nu. och som ja, men han hade skrivit. Jag tror att han har skrivit till mig på Facebook- Eh, att han tyckte det var bra Mer, mer, mer stod det Och eh, ni är till det här Men underbart Ja det var härligt faktiskt att höra det. Och sen så har han skrivit Hoppas jag på våran hemsida eh, Fan det på På Facebookgrupp Ja det har han också skrivit det Så det kan vara det han har skrivit det Bara också <laughs> Fan <laughs> Jag tror att det var till mig eh, Jo vi hade ju en medan vi är på John ska berätta en annan sak vi hade ju en, en person i Malmö som vi var eh, hos lite då och då i samband med band ja, bandrelaterade saker helt enkelt. Och den personen var, hade vi så oerhörd respekt för. Eh, han var jättetrevlig och han hade så fruktansvärt koll på det han höll på med. Eh, och det kändes som att han hade gått så långt så han, han var liksom perfekt perfektionist så att han förstod att för att hans liv skulle vara perfekt så måste han eh, få in vissa doser av kaos i sitt liv. Mm. För han, han visste liksom att eh, det går inte att ha det bara så här rent och städat hela tiden och ha koll på allting. Så jag måste införa något kaosmoment. Eh, det skojade vi om då Jon och jag. Och då funderade vi på hur han gjorde det. Och vi hade bestämt 10 klockan 10 till exempel hos honom så tänkte vi att han han hade katter hemma som han snittade. <laughs> så så katten var sprang omkring och blödde i hela huset. Så att det var fullt med blod. Hela huset, tio minuter innan vi skulle komma. Eh, och det var något. Att han eventuellt snittade sig själv också. <laughs> Men jag kan verkligen, verkligen förstå honom. Jag, jag kan tycka att jag... Absolut fungerar bäst i kaos Ja ja men... Alltså jag tyckte det var fruktansvärt När folk städade hemma hos mig förut, Alltså folk Jag menar att jag hade så stökigt så att folk Typ började städa när de kom För då hittade jag inte längre Och jag visste ingenting när det var ordning Och jag tyckte det var jättejobbigt Och typ när lite större grejer Hände i ens liv och sådär så Då kände jag så här, men nu flyter det Nu, nu fattar jag grejen eller, är du med mig? Att jag tyckte så här. Ja. Det var då jag hade koll på läget Sen allt var stilla ja. så fattade jag ingenting Men jag måste säga en annan sak Om du, om du inte vill säga något På det jag, jag, ba, ba, Du förstår vad jag menar att, att han var så perfekt Alltså att han gick ett steg längre än alla som är perfekta Att han insåg mm. också att för att bli ännu mer perfekt så måste jag funka. Han måste hitta på det själv han måste liksom införa kaos i sitt liv För ingen kan vara helt perfekt Utan att ha upplevt allt möjligt Okej, nu är jag med Ja mm. jag, äh, jag, Det kanske är jag som är den dumma I podden Dina tystnader är mer för att inte fattar Vad jag menar Barn band. Uh -huh. Eller mycket Nej, men När ni har spelat i Göteborg helt enkelt Har jag gjort det några gånger Och eh, då kommer jag En gång när vi var hemma hos Mia och Anders storebror Där ni brukade bo Förut när ni spelade Mickey. där. Micke Och eh, då kommer jag, jag Jag kunde avundas hela en gemenskap vi, alltså, För det är inte alla som har en sån Självklart alltså, jag förstår att det kan vara jobbigt, för ni var ju sammandragna, liksom. Ni hade sammandragningar. <laughs> ni, var, ni var ju ihopfrösta, fast ni hade ju också valt varandra på ett sätt. Och ni, många av er är väl väldigt goda vänner, liksom, också. Ja, ja visst. Och eh, jag kommer ihåg hur ni skämtade då om... Jag tror, eller det var John som skämtade om vad det skulle stå på hans gravsten... Och nu kan jag inte komma ihåg exakt vad det var han sa Men alla liksom kom med så himla bra grejer Och sådär Och jag kände så här: Hur min hjärna arbetade Och kände så här, jag måste också komma på något skitbra Och det är så jävla typiskt att man aldrig finner sig i stunden För sen gick jag ju vevade där så där Skit länge efteråt Men nu har jag kommit på den bästa grejen ja. Och det är om jag drunknar Då ska det stå på Min gravsten Havet är djup Nere på botten, här är det toppen Som är Lilla Sjöjungfrulåten Bra ju ja. Den är, bra. Ja, det är bra Men det tog också ett par veckor för mig Att leverera <laughs> Därför kommer min gula blend Bli bättre <laughs> Det är ju så fruktansvärt att säga det till någon som lämnar ens barn med en främmande person. För jag känner ju inte fia och mono på det viset, liksom, att jag kan dra sådana skämt när jag ska vakta deras barn. Men alltså, hade någon sagt det... Jag vet inte om jag, jag, hade, jag... hade tyckt att det var så otroligt jobbigt att lämna mitt barn då. Jag vet inte om någon hade sagt så, men om någon hade verkligen hade gjort det hade ju varit skillnad ja men det vet inte ni nej <laughs> nej, nej men eh, vad vi tror du <laughs> direkt när du är Nej. Usch, nej verkligen inget att skriva på